І люблю називати борсука за роботою, коли він збирає листя на земівлю. Назгрібає кубку, охопить її лапами, притисне головою і суне до нори. Скільки світа, стільки й дива. А що ви любите? Житу пшеницю? І теплий, як душа, хліб на столі у людей. І пісню над світом і калиновий вітер у світі. Як це гарно! Калиновий вітер у світі. Вітер добра, краси, надій. Мирослава ще нижче схилилась до черету, і з її голови спала шапочка. Данило знову на дівочих косах побачив зернятку пшениці. Він ледве чутно притуркнувся устами до її кіз що пахли зерном і смутком Матіоли. «Чого ж Матіоли?» й не догадувався. То для нього дівчина мила коси Матіолою, коли дізналась, що він любить цю ветвівню квітку. «І що вона тільки робиться?» Село немов чуми сторонилось Семена Магазаника, який тепер чорним вороном налітав зі своєю шомполівкою на людську безпомічність. Правда, це він старався лише приступачеві, коли той приїжджав робити рознос, а безступачний магазаник притихав, шістьопаці наказував не дуже розшнуровувати варги, бо кожний час має свої ваги. Вже і так за ті виступи, яких вимагав у нього ступач. Люди перестають здоровкатися, а старий Ярослав Гривич при зустрічах самою їдді допитується, коли він устиг із простого чорта зі свічечкою перешерститися на підпомагача самому дзяблу. Тоді жорнувати обличчя лісника відразу напохало кров'ю і гнівом. «Не варнякайте діду, ви знаєте, які тепер міжнародності і внутріності». «Де вже нам знати внутріності, коли ти в них заліз як щуру борошно?» – гузував старий. «Я знаю тільки одне. Хто дияволу служить, той з чортом дружить. Геш, правду кажу!» «Це я служу дияволу?» – несамовитий в магазан, який хапався за шомполівку. «І служиш, і служив. Не тільки сьогодні парша роз'їдає твою душу!» – на щось натякав Гримич. Від цього щось холонуло нутролісника. Що ж знає про нього старий? І знову його розтривожену пам'ять бичами молотили нашмаровані сірим солдатським милом петлі, а між небом і землею коливалися молоді із вітром чуби. Цю минувшину не зітреш і теперішньою запопадливою пильністю». А коли Гримич бачив магазиника із Стьопочкою, то презирливо бурмотів, який бізпечений такий і варений. І диво дивне, є. скільки магазиник не ставав цапки на старого, однак не вкинув на нього жодного доноса, чим немало дивував Степочку. Ви чули, тату, що він галамакає про нас, який біс печений, такий і варений, То доки йому давати попус?» «Чи не пора уговкати і вовче? Магазанник зітхаючи вбирав голову в плечі, «виморщував на чолі глибокодумність. Не будемо підшукувати приключку на чиюсь старість, бо й так вона скоро відділиться від світу гробовими дошками. А от товаришу Ступачу треба допомогти. Треба ще й підпустити під шепоту про Данила». Мені ж у нього характеристику доведеться брати. Це одне одному не завадить. Він вже вважає в мішку, тільки зав'язати треба. Зав'яжемо. Сьогодні передсвятковий день. Бондаренко ще зранку повіз себе в район на Догани, бо вже не має того захисту, що мав. Той стружець з нього стружку ступачі. Шкода, хлопці, але що поробиш? От лихо, зітхає в кабінеті голови мельник Микола Костянтинович, який прийшов посумувати до Ярослава Гримича. Ще вдосвіта ступач забив на цвях і двері вітрака, і тепер мельник має до стогибелі нудного і непевного часу.